Välkommen välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ashen Slay Idag har jag med mig Emma Jonsson min kompis som är som ett yrväder och tyvärr saknar vi Linnea för att hon hade annat för sig och kunde inte delta så vi får styra skeppet själva idag men det kommer gå bra, eller vad säger du Ebba? Får jag hoppa in nu? Du får hoppa in nu. Ja, ja. Bra intro. Eh, jo, men det kommer nog gå bra. Jag hade dock velat prata med Linnea. Hon är ju så himla skön. Jag älskar att lyssna på er podd. Jag vet, hon är asskön, Ja. Men eh, som sagt, ibland blir det så. Och hade vi eh, bokat om så hade vi tyvärr inte fått ut någon podd den här veckan. Och det vill vi inte. Nej. Eh, så det, det var ju det som var eh, kruxet och... Igår eh, så var det lite svårt att få till, ja ah, du förstår ju själv. Men eh, vi köttar på och levererar. Hur lever livet? Livet lever bra. Vad vi för datum idag? Vi har 9 oktober, det är alltså tre veckor sedan jag tävlat tror jag nu. Mm. Fan vad tiden går fort. Helvet, ursäkta språket, det går väldigt fort. Helt, det, det känns som att det var förra helgen. Ja, det känns verkligen som det. Men det känns typ som att jag bara steppade in och tävlade och sen har jag fortsatt med livet som vanligt. Har det varit tufft och, inte tufft är rätt ord, men har, har du både mentalt och fysiskt kunnat komma snabbt tillbaka till din vardag? Alltså, ja, den här gången när jag tävlade så gjorde jag ju en större tömning än vad jag tidigare gjort, vilket jag märkt slet på kroppen. Mm. Det har vi pratat lite om, att säga jag har blivit väldigt Alltså mör, jag drev ju ut alla salter i kroppen, liksom. mm. jag drack skit mycket, men mm. jag ville ju verkligen testa det. Jo ja, men jag fattar ju, man pushar ju gränserna och man vill ju alltid leverera eh, sin, sin bästa version och man testar ju liksom olika upplägg. Varför jag frågar det, det är att eh, jag har ju kommande tävling eh, om en vecka ungefär. Mm. Och, Fan vad kul det ska bli. Ja, det ska bli skitkul. Även om det känns jättetufft nu med energin i låg och så. Äh, jag går att tänka på för att 2023 och 2022 som jag gjorde min första comeback efter 17 år så var min rebound extremt extremt jobbig. Du vet kroppen det tog Alltså flera, flera veckor för mig att återställa mig till ett normalt läge. Allt ifrån eh, vätskabalansen, energin, eh, den mentala statusen. Du vet, jag var som en bubbla. Du vet, var det, är som, en, eh, det är som en fiskbubbla över huvudet. Ja, jag fattar och jag relaterar. Mm. Det som är så det som alltid är med rebound är att magen är som ett hål. Alltså, man är ju mm. som en. Alltså, ja. Man vill ju bara äta för att man är så man är liksom hungrig. Yeah. Och det kan jag tycka är jobbigt. Men det är väl mer, alltså så här, jag tycker väl att sysselsätter man sig med saker. Jag, menar, jag är på jobbet, mm. eh, då går det flyter på på samma sätt som dieten flyter på. När man har för lite att göra tror jag att det är en nackdel faktiskt i sådana här lägen. 100 procent. Jag tror att det är bra att ha fokus på andra saker, vilket gör att det det liksom flyter på mer smooth det är inte bara tävlingen som är det Fokuset, jag på bordet nej precis det som jag tyckte var alltså jag har ju inga problem att fokusera på annat men jag tycker bara att kroppen tillät mig inte att eh, ja, men göra vardagsgrejer för att jag var så trött hela tiden och det ja men det förstår, hur som helst jag tror att jag... Och så här, magen är sjukt upplåst också För att ja. det inte är van vid att äta Alltså jag äter inte speciellt mycket annorlunda än vad jag brukar Jag äter bara mer Men att, mm. att bara liksom Det är som att den logiskt Vill skydda mina viktiga organ För sista mm. veckorna är ju liksom Jag var låg på intag och allt det här Mm. så kroppen vill ju överleva och skydda de inre organen yeah. samlar kring buken liksom. och det kan ju kännas om man bryr sig mycket om sånt mm. jobbigt och ser sig själv i spegeln ja yeah. jag tänker att det här med att man bara vill trycka i sig allt som står ens väg det är också väldigt mycket mer mentalt än fysiskt för din kropp den behöver inte den mängden mat efter när du har varit på ett underskott på oss en och samma gång så man kan styra det, jag vet att det är tufft men jag tycker att man lär sig mer och mer efter varje gång. Om man kan styra det och sysselsätta sig men också samtidigt hålla en hög aktivitet så att man rör kroppen. Nej, så exakt. att man, man också gör av sig med energi i samma takt som man käkar så tror jag att man eh, kan få en mycket hälsosammare rebound. Och det är farligt också att bara liksom börja äta och inte fortsätta med det man har gjort. Mm. Liksom. Ja. Så att därav så blev det ju viktigt för mig också. Alltså, så här, Jag kvalade ju bara nu. Mm. Och bara och bara var det ju inte. För det blir ju ändå, jag gjorde ändå en, en satsning sista sex veckorna standardiserade jag rutinerna on top. Liksom. Mm. Innan var det mer minikatt. Alltså för en gemene man kanske det är en en diet, men för mig mm. och jag tror du skulle kunna relatera så är det mer att man bara ligger på ett underskott men, men berätta lite om det där för du hade du egentligen ingen planer på att gå alin som du gjorde nu i slutet du skulle ju bara kvala för att kunna tävla lite senare ja. i vår okay? ja. och sen under processens gång vi springer på varandra rätt ofta och då noterade jag att jävlar vilken form hon är i du vet, det var som att det hade, du vet, att visst, det hade snabbspolats lite ja. vad, ja, men, men alltså, jag menade så här, vad, vad, vad hände med beslutsfattandet att du ville mer än bara gå dit och visa upp dig och kvala in för att satsa senare ja, alltså, först tänkte jag kliva upp full blown of season liksom. mm, exakt, exakt. men något som är klurigt för mig och framförallt, jag vet inte, men jag tror många tjejer kanske som har mycket fett kring benen liksom. Eh, det är svårt att tappa det. Mm. Och det är svårt att se bra ut om man har lyckats tappa det och vara fräsch på scenen. Mm. Så det jag ville göra var ju att göra först och främst en minikatt. Mm. Tappa det, jobba upp kalorierna och sen ha ett väldigt bra utgångsläge för diet. Okej. Okay. Eh, Ja, vad hände? Det var väl bara att jag tror att jag började jobba på PC i samband med det här. För att stegen gick ju från 10-8 lugna steg mm. till 18 tusen. Okej, okay, för att du går runt så mycket på ja. jobbet liksom. Wow. <laughs> ja, och, ja, och, och ja. Det, det märkte jag direkt och shit. Alltså mm. bara av att börja jobba så. Ja, att aktiviteten blev dubbelt så mycket liksom. Ja, ja och det var liksom bara... Det bara blev så. Men, men jag hade ju inte tänkt att gå all in för att jag har inte haft. Där har det ju varit lite så här. Jag har fått höra flera som, som man bara säger: Vad det verkligen kval du skulle göra? Och där. Jag väljer ju bara att inte lyssna på så mycket, prata med så mycket, eller bara. Jag bara kör min grej. Och jag fattar att det kan vara frustrerande att. Så här, Jag vet inte. Att jag gör så, eller att jag uppfattas rörig, eller. Ja, ah, jag vet inte men, ja, att, du talk, att du kanske tar saker med en liksom. Ja, med typ Men det mm. är klart att jag har stenkoll på mina mål i mitt huvud Hundra procent Alltså jag är, inte, jag är inte slarvig liksom. Nej, nej. Jag tror man, hur man uppfattas är en helt annan grej ja. Än vad som du har i, i din plan det Ja, liksom. någonstans är det ju så Och eh, vart var vi nu då? Jo men du, Vi pratade om just det här med att din satsning, för det första så skulle du göra en och sen så började du jobba på NPC och sen så blev det din aktivitet ja. så pass mycket högre. Precis. så att du, ja. eh, Det blev en mycket bättre utgångsläge men sen så att vissa trodde att du bara skulle kvala fast det var ju inte kval. Det var jo ju... men det var ju bara kval, det var ju det Aha. som var grejen. Ja, för att Hade jag satsat Alin på den här tävlingen, då mm. hade jag absolut inte börjat ett nytt jobb sex veckor ut. Nej, eh, och vart det, alltså, Jag har ju absolut inte haft de förutsättningarna Jag har absolut inte lagt den tiden jag vill På posering på alla de här delarna Även om jag är, var tio gånger bättre än förra året mm. Så har jag inte lagt ner alla verktyg jag kan mm, Jag fattar och Jag tänker också så här att Den dagen jag tävlar Där jag är mm. mitt mål När jag är ja. i den formen jag vill vara i Då vill jag ha ha, då vill jag ha alla delar där. Jag vill ha satt alla punkter. Liksom. Jag vill ha checkat av alla boxar. 100 procent. Eh, och det har jag inte gjort nu. Så, Nej. Ja. ja men det, det, det är en skön känsla. Och det var ju en inställning som jag hade. att jag, jag vill kolla mig själv i spegeln för min egen skull. Och säga att jag har gjort all, allt i min makt. I alla fall mm. så mycket som jag har kunnat bockat av alla boxar med posering, cardio bra dialog med den som hjälper mig, träna smart äta rätt mat förstås, då, då, då kan man inte sen ha någonting att skylla på så jag fattar precis Exakt. vad du menar och, och det som är grejen är att jag har ju förberett mig för det hela tiden och jag tycker väl såhär, jag har alltid varit eh, noggrann med kosten noggrann med träningen, mm. noggrann med alltså, alla de delarna, men det finns alltid mer detaljer att hämta Alltid? Och, alltså alltid. Och grejen är den att där har inte jag prioriterat mig själv högst den här gången. Mm. Utan det var min minikatten. Eh, sen kom jag i bättre form. Och vi bara, fan vi kör. Vi ser hur, långt, hur bra form jag kom, kan komma i. Och jag var ju nära att vara i den formen jag vill vara. Jag kanske hade behövt mm. ett kilo fett bort. Mm. Men du var ju fant fantastiskt bra. Men ja. visst är det första gången, om inte jag har fel, du får korrigera mig, som du... Lämnade kontrollen över till någon annan. Ja, så det är ju en. Skillnad. Hur kändes det? det är ju, jag tog kontakt med Johan för jag visste att han har kört med Johan, min sambo. Mm. Och jag tycker att han är en av få coacher, speciellt i Sverige, som är så här: laid back, lugn, mm. inte så här hetsig och eh, ja, men trygg. Och det är vad jag behöver ifall jag ska göra det Och lyssna på någon Och det är första ja. gången jag lyckas följa någon annans eh, Alltså vi bollar Och jag tycker att det är väldigt viktigt alltså så här, Det är första gången jag följer någon annans scheman jag, jag, jag, jag, jag känner ju det alltså, jag, jag vet alltså, även om du, tar, du har tidigare tagit in feedback och frågat så kör du ju ändå alltid ditt eget race för att du jag är som dels vinnarskalla men också en riktig envis människa ja och det han framförallt styrt om förutom, alltså, förutom att hämta jättemycket i detaljer som jag absolut inte har haft samma tidigare alltifrån att liksom mm. Med äta på vissa tider till att eh, addera eh, liksom mango saker som hjälper matsmältningen det har jag inte varit lika duktig på tidigare mm. alltså bara jättemycket detaljer som jag också har varit noggrann med mm. det har han hjälpt mig med och sen plockat bort allt inte allt men plockat bort väldigt mycket träning som mosar nervsystemet mm. och då var det jag skulle komma till för om man, oavsett om man känner det eller inte om man följer dig så är du som en maskin alltså du kan ju köra säg, knäböj och, alltså, till max och så ah, nu ska jag göra burpees och så ska jag göra pull-ups <laughs> bara för att du är uttråkad men mm. jag upplever du får korrigera om jag har rätt eller om jag har fel, förlåt att den här satsningen så var det mycket mer bodybuilding, detaljerad träning Exakt. Exakt. Eh, och hur, hur kändes det för dig som har så mycket energi? Eh, blandat. Alltså jag har varit, det har varit upp och ner för att jag tycker att det är väldigt tråkigt ibland också. Mm. Eh, men han har ju lagt in... Liksom, alltså volymen har ju varit hög och det har ju varit tuffa pass. Mm. Nej, jag, jag vet. Alltså, sen tycker Jag, alltså jag tycker att det, det har varit så roligt för att din träning vi har ju kört några pass under resans gång har varit väldigt lik min trä. alltså våran träning har varit väldigt lik varandra du vet, så här. Och, det, och, och, och jag tycker det har varit lite, lite kul ja. för då går det att synka så mycket mer om man säger så Ja, men 100 procent och grejen den att, att jag bara har då jag har också haft svårt för att man är ju också en profil på sociala medier där mm. jag hjälper ofta mycket unga tjejer och jag gillar inte att lägga ut bara mycket isolerande övningar för att jag tycker liksom att du 100%. fel budskap om jag träning fattar. såklart ja, men, och det har ju också gjort att jag alltid har andats basövningar mm. men samtidigt så är ju du ändå väldigt bra tycker jag på att kommunicera alla dina tankar och eh, reflektioner så att du kan jag, jag, jag har för mig att jag, läser, ja, men jag gör det här under den här perioden och ja. eh, för det här målet liksom Ja men precis, så under den perioden och och sen så, och då förklarade Joar också eller vi pratade om det när vi satt igång med träningen att så här, ja, men du har redan lagt den här grunden i fysiken du har redan allt det nu behöver du finliret mm. vilket jag kunde ta in för en gång skull, jag har aldrig mm. tidigare varit beredd att offra min träning för att jag ska se ut på speciellt sätt på scenen Jag fattar ja. men Du har varit mer prestation istället för att visa upp sig för det, om ja. vi säger så ja bli stark, bli smidig, bli rörlig Ja, och bygga röv, såklart. Ja, Men, men, men, men att liksom ha en split i din triceps har inte varit liksom din primära drivkraft. du vet jag. Nej, utan jag har alltid varit så här: det som har varit fokus för mig har alltid varit hur träningen påverkar mig liksom, i mitt liv, vad den betyder för mig insidan. Liksom. Och sen kommer resultaten visa sig. och Det, mm. det måste komma någonstans. På, så, på det sättet. Och så tävlar jag liksom för att jag tycker att det är kul. Mm. Eh, men sen förra året har jag ju då känt att fan, och nu vill jag satsa. Nu vill jag verkligen mm. gå all in. Mm. Känner du ibland under perioder eh, när det liksom som tuffast du vet, med hungen och utmattningen och dålig sömn eh, kortsturbin att eh, det säga, vad fan är det jag håller på med? Vad är det jag har ja. för? 100 alltså, ja oh, fy fan, det är ofta man bara säger, vad är det här, vad är det för liv jag lever? Ja. <laughs> Men det är också då man får någonstans alltså, en utveckling i sig själv, i det. Hundra procent, det är därför jag ställer den frågan, om man hittar sitt varför. Eh, Och det, när man... det varföret är ju för att när det är svårt att prata för att man är så låg. Mm. när man inte orkar höja rösten när man inte ens orkar andas ordentligt för att det är, man är låg och det är tufft och man vill inte träna eh, du ska liksom förbereda kosttillskotten du ska förbereda maten du ska ha allt, du ska ha koll och så ska du ha orken till att gå träna också och det är då man ofta tänker och det är då ofta alla andra, många som inte tar sig upp på scenen ger upp mm. och då blir någon typ av drivkraft i att så här det är nu jag inte ger upp det är nu jag pushar vidare och fortsätter exakt, ja. alltså, för att inte låta filosofiskt så när jag går igenom exakt det du beskriver så kan jag på något sätt ta allt det där och applicera det på andra delar i livet till exempel när, när jobbuppdrag eller jobb eh, vad heter det uppgifter rättare sagt, inte uppdrag blir för, för övermäktiga eller projekt ja. blir för jobbiga ja. och då märker jag så när jag har gått igenom en sån här grej att behöva klara av en vardag med utmattning och trötthet och ändå behöva tänka klart så blir mycket annat i livet som dans på rosor. så att Stå upp på scen i brun färg, inoljad i string. Det är ju inte det som jag känner liksom är att eh, det, det är det. är klart att det är jättekul. Vi tävlar ju i det där. Men jag tycker hur jag utvecklas som person för att klara av andra utmaningar i livet. Det är det som jag finner väldigt intressant med det vi håller på med. Alltså 100 i det du säger. Och också eh, tänk tänkte så här. Det De är ett failure i träning. Mm. Det är som att man pushar sin overall failure i sin egen person. Ja, i, ja, ja. 100%. Hela tiden. Man pushar sin fail hela tiden mm. till att palla med mer saker. Med mer belastning. Med mer, belastning. Alltså med mer ja. utmaningar. Alltså, ja, exakt. Det, och det, det, det handlar om inte bara om men det är ditt psyke. Och att du är tillbaka... Ja, men musk hjärnan. Alltså, ja, exakt. Eh, mentala muskeln. Precis. Man liksom. Och sen är du tillbaka nästa vecka samma dag och gör samma grej och försöker flytta markeringen lite till. Exakt. Och det är samma sak egentligen med liksom reversen. Mm. Man måste bli proffs på att hantera sin reverse för att bli bättre. Mm. Rebound eller vad du kallar ja, det. Men det är ehm, samma ja, men. Sim, sim. Och samma med liksom. Med alla delar. Alltså du vet. det Jag vet inte hur många gånger man har pratat med någon som bara säger. Ja ah, fast det har varit lite tokigt på den tävlingen. För de fixade inte sprayten tillräckligt bra. Mm, man bara fixar det liksom. Man. De gjorde inte glazen tillräckligt bra. Så jag var inte så bra på scenen för att de inte fixade. Okej. Okay, tävla tillräckligt många gånger så att du är proffs på alla de delarna. Mm. Så att det inte finns någon risk. Mm. Nej men jag håller med. Ja, Men nu kommer jag att... ha. <laughs> Vi gjorde ju en resa upp till Norrland. Yep. Och under de absolut sämsta förutsättningarna, eh, två veckor ut från tävlingen. Eh, absolut inte lämpligt att göra en sån resa egentligen. Men har man uppdrag så tar man sitt, sina uppdrag på allvar eh, och levererar. Eh, men, men det var ju som när vi var på Arland och så kastade de mig min frukost för de tyckte det var för rinnig. Ja. Men, men, ja, men jag tyckte jag hanterade det ganska bra. Jag köpte en sallad med två ägg. Uh, visserligen så var det absolut ingen match med mina makros. Uh, det var ju på, på ett ytterligare underskott, så det var positivt så. Och så var det svindigt. Men man får ibland ta sånt uh, med en klackspark precis som du förklarar. Uh, och jag tycker när man utsätts för sådana utmaningar så blir sådana vardagsutmaningar inte alls lika jobbiga. Nej, alltså, jag kan dock bli sådär du vet. Ibland när man. Man kan få perspektiv ifall man bara pratar med människor i samma, inom samma område. Mm -hmm. Och så kommer man att höra så här: andra problem som man har hör mm. i vardagen. Då kan man bli nästan så här: Men lägg inte tid och energi på det. Blockera bort det bara. Jag vet, För man ja. blir liksom proffs på att styra sin energi till vad som är relevant. Precis. Till vad som är viktigt att tänka på just nu. Mm. Och. Att liksom lägga energi på att du vet, prata om andra människor, eller tycka alltså, så här negativa saker. Det finns inte någon, någon kraft i det. Nej. Så man blir liksom bra på även sådana saker, och, och då kan man få perspektiv också, tycker jag. Mm. Men jag hade en viktig fråga till dig som jag ville ta upp idag. Eftersom det här avsnittet blir väldigt mycket fokuserat kring eh, hur man utsätter sig både mentalt och fysiskt inför en tävlingssatsning Uh, och jag tycker att du är väldigt bra på att uttrycka dig kring den här frågan uh, för jag tycker den är väldigt relevant för nybörjare uh, som är väldigt kanske uh, intresserade väldigt hypeade, de ser kanske bara glamoren i det här och du skriver ganska mycket och skriver av det ganska mycket reflektioner och känslor och tankar mm. i samband med tävling och efter tävling, tomheten och att bli bedömd av andra människor och att det regnar åsikter och det kommer regna rosor om det går bra och det kommer regna stenar om det inte blir bra. Förstår du vad jag ja, menar? Ja. Och, och, och jag vill att du äh, pratar lite kring det för jag tror det är skitviktigt för många nybörjare, många som ser bara glamoren men också framförallt många unga tjejer som äh, som vill att testa det. Men så här är det ju. Det som den här sporten handlar om, det är ju att den, vi går upp på scenen för att få våran fysik bedömd och dömd mm. av alla. Men framförallt av domaren. Men alla kommer ju döma en. Alla kommer tycka saker. Mm. Och det vi, det vi gör är ju att ställa oss bredvid någon annan som vi ska jämföra oss med för att se vem som är bäst enligt mm. vad regelboken säger är bäst. Mm. Och det är så viktigt där då att inte ta med sig det här till vardagen sen. Och, och liksom börja jämföra sig i allt. Mm. På gymmet, i, på Instagram ehm, och alla de här grejerna. För det kommer jag äta upp en liksom. Och, och det är så viktigt. Mm. Men är det inte lättare sagt än gjort? Hur hanterar man det? Alltså, har du några verktyg? och några nycklar? Ja, och det, det som jag vill komma till också det är så här... När vi står på scenen... Ja, alltså det är fan sant det du säger. Det är jättesvårt. Ja. Förstår du vad jag menar? Alltså, du kan ju bara sitta och säga... så här, oh, gör du inte det inte där. Och sen bara... Nej, sen, är, sen är du där bredvid någon som har... Värsta benen... hård mage... Och sen kommer du sist... Och sen, alltså Förstår du vad jag menar? Alltså, man, jag tänker att man behöver ha lite verktyg... För att mentalt kunna jobba med det här. För vad jag tror är väldigt, väldigt farligt, det är att man värdesätter sitt jag, alltså sitt, sitt jag som person, så, som sin fysik. Det är två olika saker. Det är två helt olika saker. Ja, och det är och... lätt att det sker i samband med den här, de här grenarna där man bedöms för sin fysik. Ja, och... Det är också här det farliga blir då när man börjar göra saker med sig själv som inte man hade gjort för det. Mm. Alltså folk kan ju gå över gränser som inte är liksom rimligt mm. för att ta sig dit. Och, och lite till, och lite till. Yeah. Alltså de verktygen som jag kan säga förutom att vända på spelarna hemma och ta bort Instagramen liksom, det är att komma ihåg sitt varför, för att jag vet inte mm. hur många jag har pratat med som har sagt så här: mitt mål är bara att komma upp på scenen. Mm. Jag vill bara klara av att komma i form så att jag kan stå på scenen. Mm. Till att de börjar jämföra sig och så blir de sura och grinar för att de inte vann. Mm. Men det är en som kan vinna av 17 säger ni mm. i en bikini-klass. Mm. Mm. Och det betyder inte att du var sämst. Nej, absolut inte. Det betyder bara att, alltså, och jag tror man måste sätta sig in i bedömningen på det här sättet. Och tävla tillräckligt många gånger för att förstå att det är så här det går till. Mm. Eh, och komma ihåg sitt varför. Och, och då liksom plocka fram det här när det behövs. Och påminna mm. sig själv om det. Alltså till exempel, först, alltså förra året, anledningen till att jag körde eh, NPC, förra året så fick jag ju blackout när jag klev upp på scenen. Jag klev upp, mm. fick... Någonting som heter twistels alltså. Och något folk är rädda för. Jag fick liksom. Jag, jag, kände jag, inte, black out liksom ja. jag kände inte hur nära folk var. Jag kände inte avståndet till domaren. Och jag bara liksom okej okay, löste dig. Det. det kändes som att jag var. Ja. Mm, domaren mm. sa ju till mig som feedback så här. Det såg ju som att du var hög. Mm. Och då efter eh, så var jag bara så här. Fy fan, vad beror det här på? Och så bara, Jag var skitledsen, jag vann den tävlingen, men det skiter jag i. Alltså det betyder ju bara att om min presentation med min närvaro var så dålig då betyder det ju bara att motståndet var sämre. Mm, jag i mitt, hume, liksom. mm. mitt mål är ju att kliva upp och göra den presentationen jag har förrätt mig på. Yeah. Och det förstår. kommer aldrig se ut som hemma i badrummet för att vi är bekväma där och kan göra det vi gör. På scenen mm. är det alltid helt annorlunda. Så det jag fick göra då, för då var jag så här, varför... Fick jag twistels, det får jag då för att det är Alltså det är prestationsångest Typ som mm. när folk ska hålla tal Och börja stamma mm. Mm. Det är så här kroppen gör sig redo för att gå dö liksom. mm. Eller den skyddar sig Jag vet inte, den är inte den är inte redo för att gå jag dö fattar, men Jag fattar vad du menar Alltså den vill fly liksom, Men den behöver rädda situationen Precis, och då vart jag så här. Jag kommer aldrig mer tävla för att det, här, det här är inte så jag vill att det ska upplevas. Nej, jag kommer ihåg det. Du fick en riktig avsmak för det förra året. Eller förra gången du tävlade. Ja, för, att, ja, för att jag fick ju inte ut det jag ville ha av det. Liksom. Jag fattar. Det har varit en, en, en oskön upplevelse helt enkelt. Ja, för att, att liksom vinsten i sig har aldrig varit det som betyder någonting på så sätt. För mm. att jag kan inte bestämma om vad domaren tycker. Jag kan inte avgöra vem jag står bredvid. Jag kan bara veta att jag har gjort mitt bästa. Mm, mm. Så jag kan inte lägga min värdering i min placering. Mm. Men, men, men liksom, och då började jag att förstå, okej okay, vad är det som händer? Det, det kommer från prestationsångest. Mm. Och många kanske inte tror att jag har det, även tanke på att jag tar allt med en klackspark, inom citattecken. Men, men det är klart jag har det. Jag har ju om någon jättehöga krav på mig själv. Mm. Och det jag fick lära mig då var ju att praktisera tacksamhetsövningar. För att är man tacksam, då är man här och nu. Mm. Ja, man förstår situationen mycket. Att alltså man, man, man suger in nuet mycket, mycket bättre när man är tacksam. Ja, för är man här och nu så kan kroppen... Då kommer kroppen inte producera det som blev twistels eller vad det heter. Det mm. ena hjärnan börjar springa runt och man får massa övertankar liksom. Mm. Ähm, men men jag, vill, jag vill bara säga en grej till om det du sa. För jag vill också understryka... Att man behöver hitta sitt varför. Oavsett om det är att man vill bara vara med, eller man långsiktigt kanske vill ta en pro card. Men du behöver hitta sitt varför, eller ditt varför. Sen skulle jag ändå säga: Jag är en av de äldsta som är aktiva, som fortfarande är med i matchen. Och det, det kan jag säga efter många år, och många år som har gjort det här av fel anledningar tills jag till slut landade rätt. Det är att glöm aldrig att ha kul under processen. Och tänk långsiktigt. För då, för grejen så är det, det måste vara hållbart. Och det måste vara kul. Och precis som det du säger när det blir destruktivt, ångestladdad. Bara för att du blir bedömd av andra och dömd av andra och inte hamnar där du vill hamna. Så, så, så blir det liksom. Det blir inte hälsosamt på något sätt. Men om man hittar sin anledning och gör det av rätt anledningar så är det i alla fall mycket hållbarare. Fall, det är mina tips som jag skulle säga. Men jag håller med. Alltså att bromsa när det börjar ta över det negativa. Mm. Mm. Och, och mina konkreta tips är ju absolut att dels omge sig med människor som påminner en om att inte. Alltså dels så här. Du vet. Det var någon gång... Eh, men vi säger att... Jag visar dig en annan profil på Instagram och säger att shit, wow, oh my god. Mm. Alltså jag jämför mig och du märker att det blir lite destruktivt. Jag fattar, ja. Du som min som närstående då, då ska ju inte du säga, att oh, jag fattar shit, vad är det där? Bara blockera bort det. Mm. bort Var inte in och titta. Eh, såna människor ska man ha som hjälper den att styra bort det i så fall. Ja, men det är ju en av de, en anledning att jag körde min satsning helt hemlig det var för att jag ville vara min egen bubbla jag ville inte yeah. ha några i, absolut inga eh, externa eh, störningar även om jag ändå har väldigt bra distans till det och kan ändå låsa in med min egen bubbla så ville jag köra helt mitt eget race jag vill inte veta vilka som ska tävla för att jag kan ändå inte göra något åt saken jag kan bara påverka mig själv och min egen prestation man vill liksom inte att det ska komma åt den. Precis. Så man behöver bli proffs på att skydda sitt eget psyke. Mm. Och, och det är så att folk kommer tycka. Och folk kommer tänka. Och folk kommer alltid. snacka. M människor kommer alltid tycka. Ja. ja men problemet med de här människorna som tycker och tänker. Det är att de gör ju inget själva. 100%. Alltså För att om så. de skulle göra något själva. Så skulle de inte tycka och tänka på det sättet som de gör. Mm, mm. Så är det ju allt Men, men, men det, är väl, det gäller väl allt I livet Ja men det gör det faktiskt det, gör det. Men liksom Alltså alla är ju rädda för att göra snesteg, mm. eh, Skämma ut sig eh, Det ena med det tredje Och jag tror på att man ska liksom mm, mm. Komma ihåg sitt varför Och bara göra det Låt det bli så då alltså, Ta det inte på så jävla stort allvar För att det är tre minuter vi går upp på scenen och lägger du då ett halvår på att du ska vinna den tävlingen, och så är de där tre minuterna slut, och så bara ligger allt ditt värde i att du skulle vunnit. Vad mer? Det måste ju vara mer som betyder än bara det. Sen vill väl alla såklart alltid vinna? Mm, mm. Det är väl klart. Men, men det måste ju, man måste brinna för något mer än det. 100 liksom. Jag ska se vad vi hade mer för frågor till det, för jag skrev upp några grejer som jag ville ta upp som jag tycker är viktiga. Eh... Uh. Om vi tar, det här har jag frågat många andra, men jag vill ändå fråga dig, vad är det roligaste med hela tävlingsprocessen? Och då behöver vi inte bara vara scenen, men du vet hela processen från den dagen du startar tills liksom tävlingen är över. Och sen så jämför vi mot vad är det jobbigaste och tråkigaste? Alltså nu, nu är det ju lite färskt så här. Det var ju inte så kul där <laughs> när man är låg. Tycker du att det mm. är mycket kul just nu? Nej. <laughs> Nej. <laughs> inget, inget det, kul. Vad, vad skulle du svara på den frågan då? Uh, jag tycker det är kul att se förändringen. Alltså att man förändras. Och jag tycker att det är kul att fortfarande ha det kul att träna. Det är klart att du sätter inga p-ben. Men, men just hur man förändrar sin fysik och man ser små förbättringar mot förra gången, det är ganska kul ja och då blir det väldigt viktigt att man också kan suga in det och inte bara säga att jag kan bättre för där är mm. jag lite dålig A Absolut. men absolut förändringen och utvecklingen man gör liksom. mm. för varje diet så blir man ju lite bättre på någonting liksom. mm. så är det ju jag tycker också att man blir Alltså man mognar i processen och man tar saker med mera lättat. Alltså du hanterar ju hungen bättre. Du hanterar ju tröttheten mycket bättre. Ja, du... och något som är så här, många klienter som, till mig som kan säga så här men tycker att det är jobbigt med sociala sammanhang och sånt när andra äter kakor och du inte äter det. Och så här. Man lär sig också att hantera sådana grejer. Ibland är det ingen idé att säga att man är på diet. Bara låtsas att man tar dem full eller inte. Hundra procent. Eller hur? För man kan inte så att förklara. Nej, man kan inte förklara. Man lär sig sådana saker också. Och det blir ju liksom en, en sport i sig. Att hantera vardagen. För att, kan man inte hantera de här detaljerna varje dag. Och, och folk klagar på att de inte får i sig sin liter vatten per dag. Snälla, det är bara att öppna munnen och dricka. till och med gratis med vatten. <laughs> Exakt. Fast Facken <så>. igen liksom. Ja. <laughs> yeah. Men vad är det tråkigaste då? Um... Jag, har, jag, ska, jag har min, men jag vill säga det efter dig. Okej, okay, varför då? Ja, för att det är min podd. <laughs> och du är yes, gäst där. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tråkigaste, det är att man hade velat filma så jävla mycket mer mm. och berätta så mycket saker som händer i huvudet men man har ingen energi till att plocka upp kameran och säga det här. Och man hade velat bara spara ner det liksom på en, och, och dela med sig av på något vis. För att det är så mycket som sker i ens huvud. Liksom. Vet du, jag har, jag har det här i mitt huvud men jag tänkte inte ens så långt. Det är som att man har en film i sitt huvud varje dag som man vill dela med andra. Ja. Alltså, och Jag tror en hel del som lyssnar på den här podden kanske kan relatera. Och en, en hel del... Har du ingen aning. Du sitter på soffan, du behöver gå på toa, eller du ska gå ut och gå. Men du kommer inte upp. Alltså, du, kommer, du får inte arslet ur soffan för att hjärnan är för trött. Och, och, och, det, och det är skit att förklara det för någon. Alltså det, det, och Jag vet du, jag tänkte så många gånger på min peak week, för jag hade så himla många gånger jag behövde gå och kissa. Mm. Och jag tänkte bara så här. Och via toaletten på övervåningen så jag gick ju ut utanför tomten och satte mig kissa så hade jag en på sig med papper som jag la ner mm. torkpapper med liksom. Och det är ju så jävla sjukt att man gör en sån grej när man har energikroppen nu. Bara men fan gå upp och toa bara. Jag, jag vet. Jag vet precis vad du menar. Men jag låg i den där soffan och bara så här om jag hade bara kunnat ha en penis nu och kissa i en i en, i en, i en, en eller någonting. Ja. ja men alltså jag hade gjort det. Alltså jag jag hade bara liksom för att inte behöva röra mig liksom. Jag kunde börja förstå pensionärer som sitter i bilen och bara så här: när vi åkte i bil. Jag penkade i en burk liksom. Ja. inte ens köra. Och så bara satt jag så här man bara börjar uppskatta så här, omgivningen för man var så jävla trött liksom. Ja. <laughs> men, men det men... tråkigaste tror jag nog är att jag tycker inte att det är ett problem i sociala sammanhang för jag tycker att det inte är så kul att gå på middag och sånt. Men, ja, men jag kan säga vad som är tråkigt. Mm. Jag tycker... Inte i början, för då blir man ju bara fräsch och, och man, man får mycket energi. Men när det är som tuffast så tycker jag att jag blir en sämre med människa att vara med. Eh, jag vill till exempel säga att du bara, Men du, jag ska flytta, kan du hjälpa mig? Alltså du vet såhär, man har inte jättemycket energi över till sånt. Eh, eller om... Eh, en, en, en nära släkting som man, man har bra relation till. Eh, det behöver ju inte vara någon födelsedag. Men du vet att man, man, man kan inte finnas på samma sätt där, även om man försöker, för att man är så slut. Och ja. om du ändå är där, så är du fysiskt där, men mentalt 50 procent frånvarande. Ja, vet du, det är faktiskt sant. Och det är faktiskt tråkigt för man känner sig konstant otillräcklig. Ja, det är det jag menar ju. Det var bästa ordet ja. jag har. Så du satte finger på det. Fan man kände bra. sig otillräcklig. Det var det bästa. Ja. Man kände sig otillräcklig till sig själv också för att man vet att man skulle egentligen behöva ställa sig och köra sina poseringar. Mm. Jo, men alltså inte bara det, men till exempel ta, eh, ta ditt jobb. Eh, alltså, både du och jag, en del av vårt jobb är att skapa innehåll för att sprida inspiration och alltså, det ingår i liksom vårt uppdrag många gånger jag orkar inte alltså, du vet, så, här, så från till exempel att spotta ut Youtube-filmer så har det gått ner 70% procent och då känner jag att jag sviker mig själv och sviker de som följer mig ja. förstår du vad man menar alltså, otillräcklig det var fan det bästa ordet, det var det jag letade efter, varför det kan vara en tråkig del av en sån här extrem satsning Ja, men jag tänker väl någonstans också egentligen, när du säger det nu så får jag ju ett annat perspektiv. Jag känner ju detsamma, men när du säger det så tänker jag så här, ja fast det är också en tid för andra kanske att låta dig få vara tillräcklig för dig själv. 100 procent. Men jag var ju hemlig med min satsning. Jo, jag vet, men, men du fattar vad jag menar. Ja, men du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar precis vad du menar. Men, men, men den inre känslan ja. som man har är ju exakt det du sa. Att man kan, man, alla behöver inte göra det, men jag... Du hittade det ordet jag letade efter, otillräckligt. Ja, och jag kan tycka att det är så här. Någonting som också gjorde att, alltså en stor anledning till att jag kvalade nu var mm. ju för att jag är så förbannat dålig på att hantera omgivningen. Och för att jag vill alltid vara tillräcklig, eller trevlig, eller social, mm. eller jag kan liksom inte låta bli. Och det är svårt för mig när jag ska tävla och prestera. Jag presterar absolut, alltså jag presterar, jag presterar inte bra i Sverige. Mm. därför så var mitt mål att kvala mm. och mitt stora mål är FIBO världens största ja. fitness tävling för att den är ja. ut, eller fitness mässa, expo. mässa. Mm. Ja. och de har tävlingar i sammanhang ja precis oh, jag hoppas att du kör för jag ska vara där ja. jag vill köra då ehm, och, och, och då sätter jag ju mig själv i en miljö där jag kan se till att jag kan prestera den dagen Mm. För att jag märkte det, min form var svinbra Jag har aldrig varit så bra form som morgonen Lördag på Better Bodies mm. Ja men du var, du var grym Alltså sen så fort, där ser jag ju upp till dig För du ligger ju som en jävla old school Erfaren filbunker på din jävla madrass Och <laughs> chillar satan Och somnar och grejer backstage Alltså jag Noll. Jag satt och klippte mitt hår. är jag fattar, men du kan inte chilla. det där. kan inte chilla? Och så ja. kommer någon och säger det. Ja, absolut. Ska jag springa och hämta det? Alltså, så du vet, mina ben. De, jag bara såg, så jag bara, shit, mm. de börjar bara vätska sig nu. Det, det var lite kul att du tog upp det. Men det var några mm. andra som kommenterade mig i en annan podd så här. han låg och mös under staket i, en i så här, sin luft alltså, jag var så harmonisk på den tävlingen ja, jag blev faktiskt fett stolt alltså, jag har en bild på dig där jag skrev jag ska lägga ut så här, av en, på min mm. Instagram minnen och sånt och så, så har jag skrivit en kommentar så här, jag blev peppare nej, jag blev PP, personlig peppare alltså, jag blev så jävla stolt när du bara låg där och chillade jag bara, ja. kan du bara fortsätta chilla nu? För jag vet ju hur fysiken. Det är ju en sak som är grejen som vi inte kan påverka. Alltså mm. min, min i alla fall fysik påverkas jättemycket av hur mina tankar går. 100 procent. Alltså 100 procent. Ja. Och det är ju kopplat till stress. Så mm. hur mycket jag än har drivit ut vattnet i kroppen. Ja, kortisol och adrenalin påverkar... Våra kroppar och salt- och vätskabalansen otroligt mycket. Ja, och jag som är så jäkla tankspridd har svårt att samla mig då i ett sammanhang där jag bara, åh, där var den personen, där var den personen. Mm. Så jag blir överstimulerad. Mm. Och det, är liksom, det känns nästan omöjligt för mig att kliva upp med en bra form. Mm. Man skulle behöva stoppa det i ett tält. Det borde vara, man ja. borde ha tält. Ja. Är som som ja. en sån här, som en kåta. Men det gjorde ju Bosom förra året, fan. Du vet, på SM, han bara, han bara hittade något ställe... Bakom ett skynke där på, någon, mm. på en arena. Han bara, lägg det här. Jag var okej. Okay. Mm. Jo, men det tror jag är bara bra att isolera. Som alltså du har, om det, för det är så mycket stimuli med människor och coacher springer och du så. Här. Ja, och det behöver man ju också bli proffs på. Så också en av anledningarna till att mm. jag ville köra nu. Mm. Få lär, ta lärdomar liksom, ja. Man måste liksom rasta, klacka ja och säga vad fan är mina svårigheter nu det är det där och det där mm. vilket gör att när jag sen ska gå upp på scenen så har jag mycket svårare att prestera mm. för jag är så himla överstimulerad mentalt jag fattar ja, jag fattar, ja. men du min sista fråga nu, nu tror jag att du sa ju lite grann men framtidsplanerna är, är, det, är det FIBO eller är det mer grejer och hur är Tävlingssuget allmänt Just nu är tävlingssuget Väldigt lågt faktiskt Alltså jag mm. tycker att det bara har tagit Väldigt mycket mm -hmm. eh, Alltså det är liksom Det är så jävla mycket som måste sitta När man kör, alltså jag måste liksom ha Saker och ting planerade eh, Jag vill ha luft i schemat För att ha tiden Ehm och jag känner mig konstant otillräcklig. Och att känna den känslan som vi pratar om. Mm. Det är jag lite mätt på. Mm. Men jag är jävligt taggad på att tävla. När du är redo och, liksom. Och klå min fysik. Men nu gör jag en, nu har jag gjort en kort reverse. Kommer ha mm. en kort offseason, eh, Inte gå upp för mycket. Och sen starta dieten igen. Eh, ja, vad blir det kanske? December, januari. Okej. Okay. Det blir nog alltså bra för du har, jag har ju sagt det till dig förut också, du har ju mycket mer muskler än vad du själv uppfattar. Ja, och det var jätteroligt att få den feedbacken för jag frågade flera domare nu. Mm. Ehm, och jag fick ju feedbacken att säga, ja, för jag har ju gått och trott att jag är så liten. Ja, men det är du det inte. Nej, och, och det var också en sak som är så här, alltså, det var några grejer som jag gjorde med min posering innan jag skulle kliva upp för att jag skulle få fram adductors, adduktor, mm, mm. adduktorerna. Ja, insida lår. Vilket gjorde att jag inte kunde pressa på mina lår. Så att låren såg mindre ut i min backpose. Mm -hmm. Så att min rumpa såg, alltså, rumpan såg större ut än vad låren... Alltså det behöver ju vara en balans där i fysiken. Det börjar finnas en proportion liksom. Ja. Precis, och där så... Så har jag lärt mig då att okej, okay, jag får inte göra det precis innan jag går ut liksom. Och det ska vara, jag måste vara ostressad. Mm, Och sen mm. även när jag blir stressad, ska försöka sätta mina poser så blåser jag upp mig i överkroppen. Vilket gjorde att jag såg mindre ut på underkroppen för att överkroppen såg större ut. Det är lång också liksom. Ja, så att när jag jämför scenbilder med formbilder hemma så ser det ju inte likadant ut. Nej, jag fattar. Men lärdomar som du säger så här. Mm. Ja men precis, mm. precis, lärdomar Och då fick jag i alla fall feedback att Alltså jag har det jag behöver Men jag behöver bara sätta de delarna Och tappa det sista runt Rumpan mm. i baksida lår Och ju mindre fett jag har Desto mindre vätska kan sätta sig, alltså, kan samlas i, i cellerna Såklart. Så jag kommer behöva tappa mer än vad jag Än vad en wellness kanske Ska se ut på scenen För att mm. vi ska inte vara knackhårda som ny men vi ska fortfarande vara knackhårda, ish. Mm, det måste finnas en balans. Det kanske är svårt att förklara för någon som inte är insatt, men det finns nivåer av hårdhet. Ja. Och det som är tufft med till exempel wellness, det är ju att man måste vara hård. Men inte för hård med liksom delningar och fibrer på vissa ställen. För då... ja, och det hade jag ju på överkroppen, men underkroppen inte. Ah, exactly. ah, precis. Och därför hjälper det ju då nu om jag inte lägger på mig så mycket på underkroppen mm. och ha en bra start på dieten. Ja. Och, sen, och, sen liksom... och du kommer kunna ha mycket bättre kontroll över allting ju bättre utgångsläge du har. Ja, och, och då också eftersom att jag då vet med mig nu hur mycket vätska jag kan samla trots att jag har drivit ut vätskan otroligt mycket. För det var ju intressant att se då. Mm. Eh, för övrigt, jag var ju också så här, jag jobbade ju skitmycket inför den här tävlingen. Så jag var ju också, hade hur mycket stressvätska som mm. helst. Ja, ja, såklart. såklart. Eh, men jag lyckades ändå driva ut väldigt mycket och då såg jag ju hur mycket jag kan samla bara av att tankarna spårar. Liksom. Och då, Precis. ett plus ett lika med två, jag kan inte ha, jag behöver ha mindre fett än... Förväntat mm. Plus att du måste ha lite lugnare Tror jag ja, men Jag behöver mindre fett för att ha råd Med lite vätska mm. Om man säger så Fattar. Men du eh, yep. det vart... När ska vi sticka till Polen Du menar Budapest Förlåt, jag sa fel mm. Vi ska dra på torsdag Eftermiddag Har du berättat det i din podd Uh, nej men vi, vi pratade inte så jättemycket specifikt om Det var det skulle säga tävlingssnack så det här avsnittet blev väldigt mycket vilket jag tycker är intressant för att uh, jag, jag ville dels prata med dig för jag tycker du har bra tankar och reflektioner men jag vill också ge en liten en, en uppfräschad insyn i hur uh, tävlandet är hur det påverkar oss hur man påverkas av det emotionellt och känslomässigt just det, jag måste lägga till en grej till ja. en positiv grej med tävlan är att jag uppskattar folk i min närhet mycket, mycket mer och det har jag sagt till dig flera gånger jag lär mig uppskatta små saker i livet eftersom väldigt mycket under en diet eller def tas bort ifrån dig som en basal grej som mat Eh, och då blir det väldigt mycket tankar och, och funderingar. Man märker vilka som är riktiga vänner också. 100 procent. Men bara sådana här små rutiner som jag har eh, infört den här gången. Eller jag vill i alla fall bli mycket bättre på det. Det är att alltid säga hej och hej då till mina närstående. Alltså det är liksom: det, jag tummar inte på det. Eh, och det är sånt som jag tycker att. Som jag har fått med mig, vilket går hand i hand i uppskatta varje, varje enskild dag. För att eh, saker som vi brukar ta för givna, att det alltid finns mat i oändlighet, är inte alltid givet. givet. Det är faktiskt sant och det är jävligt viktigt och vettigt av det. Jag tycker att du är så jävla fin människa för att alltså det märker man och. Och du är ju så omtyckt bland människor också. Alltså, det hör man ju och ser Typ när man är på sådana här sammanhang, och det ska du fan veta. Alltså, Tack, du är så, så ödmjuk människa eh, och tacksam. För att det var det roligaste. Det måste jag faktiskt till rysa jag när jag pratar om det. För att när du kom ut från din förbedömning. Mm. Och när du fick reda på om du gick final eller inte Alltså de ögonen som <laughs> sa så här: jag gick till finalen. Alltså du var så lycklig Det var som att du hade liksom alltså, Du tyckte att det är, det är så var... roligt ja, ja, Du var, var så kul, tacksam, du var ja. så jävla tacksam och liksom... ja, men Det var sjukt kul Plus att jag tyckte på lördagen eh, När jag vann eh, Båda klassen Jag tycker det är så otroligt viktigt Och respektfullt att tacka alla sina Medtävlande Ja Alltså det, det, det spelar ingen roll hur mycket bättre du är eller hur mycket, med, med vilka längder du har slagit någon. Så jag tycker man går fram och skakar hand med alla innan du går och tar din medalj. Ja och jag tycker att det är jävligt viktigt att folk, alltså så här, domaren dömer mm. och resten är orelevant. 100%. Var trevlig, var schysst snacka inte massa skit bara få får sporten att fortsätta vara så fin som den är istället för att så skön som möjligt 100%. Aha. Ja, alltså istället för att göra något annat liksom. Det blir inte alltså domar dömer och punkt liksom. Ja. Men eh, jag tycker det var skitkul att catcha upp eh, yep, och eh, som sagt jag har just nu i min planering en tävling kvar. Sen får vi se hur det känns. Du har ju varit i din bästa form någonsin. Ever. I hela mitt liv. Så det är jättekul. Men jag tänker... Det vore ändå kul att catcha upp med dig ett avsnitt till när Linnea är med. För hon har alltid så här massa roliga frågor. Och hon kör alltid tio snabba. Jättegärna. Eh, till exempel. Jag ska dra den nu. Men sen sparar jag lite till henne. Hon brukar fråga så här, om du var maträtt. Vad hade du varit då? <laughs> Skitroliga grejer. Så kul. Ja, men... Eh, jag behöver runda upp nu för att det är dags för mig att börja att somna. somna nu. Men sjuk kul att vi kunde på väldigt kort varsel få till det här avsnittet. Ja. kul. Jag önskar dig all lycka till i dina kommande planer. Så... Vi måste bara säga till alla poddlyssnare nu tack för att ni har lyssnat och glöm mm. inte att lägga ut på Instagram att ni lyssnar på oss och tagga oss så vi kan sprida det här för att mm. Nej, det är så faktiskt det är... väldigt viktigt. Tack, som, tack för att du påminner. Ja, men det är väldigt viktigt. för det är upp, uppskatt, alltså Du är duktig nu, uppskatta nära kära, men så som du kan få uppskattning i podden, du gör ett skitbra jobb med den här. Jag tycker verkligen att det är värt att, alltså det måste vi sprida så att folk fortsätter höra och lyssna. Mm. Ja, men jag uppskattar det, för att jag, kan vi sprida det här så når vi till flera personer som förhoppningsvis kan få ta del av bra information, inspiration men kanske också hitta en samhörighet ja, verkligen. med oss tillsammans. Så jag jag uppskattar att du tog upp det, för jag blev lite dålig på att eh, sprida. säga det. För jag ville inte, ja, exakt. Så det var jättebra. Men, men du har inte energin. Ja, nej, exakt. Så avrundar vi det här avsnittet ja. så... Tack och tack, kärlek tack. och respekt. Vi Hej. Hörs. Hej då.